Merkitystä vai ei ja kenelle pohdin tässä kansalaismedian, yhteisömedian, kansalaisjournalismin ja yhteisöjournalismin suhdetta sosiaaliseen mediaan ja sitä, että onko tällaisella kansalaismedialla oikeasti, onko siellä sellaisia sisältöjä, että sillä voisi olla kansalaisyhteiskunnan tai demokratiavajeen kannalta jotain merkitystä, eli onko se sisältö niin tyhjää loppujen lopuksi, että Sillä ei tavallaan ole mitään muuta arvoa kuin sillä tekijälle itselleen. Kansalaisjournalismi ja kansalaismedia on kaksi aivan eri asiaa, ja ne on niin määriteltykin. <köhö> Lähdetään liikkeelle siitä, että mitä journalismi ylipäätään on, niin journalismi kerää, analysoi, presentoi ja representoi tietoja tämmöisessä joukkoviestimissä. Se välittää yhteiskunnassa ja maailmassa tapahtuvia asioita ja ilmiöitä. Ja liikkuu aika usein mun mielestä hyvin tämmöiselle yleiselläkin tasolle, eikä pyri vaikuttamaan jonkun ä, yhteisön tai muun etuihin. Journalismin kuuluu arvo-objektiivisuudesta, joka ei tietenkään sillä tasolla ikinä voi tapahtua, koska sitä ohjaa aina joku ulkopuolen tai sisältäpäin tuleva diskurssi, kaupallinen, ideologinen, joku muu. Journalismia tekevät toimittajat. Se on iso ero tai kansalaismediaan. Ja journalismia määritellään säännön ja ettisin ohjein. Mä esitän tämmöisen aika kärkevän väitteen siitä, että voiko kansalaisjournalismi olla olemassakaan. Palan siihen myöhemmin vielä takaisin. Ja jotta me ymmärrettäisiin kansalaismediaa paremmin, niin pitää ihan vähän purkaa median käsitettä. Mediahan on viestinnän kanava, ja itse väline ei ole vielä mediaa, eli TV tai radio tai tietokone tai mikä muu, se on ihan vaan kone tai väline, vaan se sisältö, jota sieltä tulee, niin se on sitä mediaa. Se sisältö voi olla mitä tahansa, millä tavoin tahansa tuotettua, ja se on jo käsitteen sisällä. Kuka tahansa voi tuottaa sisältöä, mutta sitä ei, siihen ei tarvita journalistia sitä tuottamaan. Ja tämmöistä kansalaismediaa ja, ja tämmöistä kenen tahansa tuottamaa sisältöä ei ohjaa säännöt, se saa olla täysin subjektiivista, sitä ei pystytä mitenkään eikä sitä ohjaa, mikään semmoinen objektiivisuuden ihane, sitä pystytään tuottamaan hyvin nopeasti, Nykyään esimerkiksi monista bloggeista tai flickrista voi katsoa kuvia jostain tapahtumasta paljon ennen kuin kun tämmöinen valtamedia on siihen edes pystynyt reagoimaan tai pääsee, ja se liittyy siihen, että sinne pystyy julkaisemaan esimerkiksi tarkastamatta tietoja. Journalismin kuitenkin kuuluu se aina tietojen oikeellisuus, että joku joutuu hiukan katsoa sen perään, että, että asia on totta. Ja tämän pohjalta minä oikeastaan väitän, että kansalaismedia tuottaa kaikki, ainakin pian. Sekin on tosikin hieman liioiteltu väite, että kaikki ei varmaan tuota koskaan mediaa mihinkään tämmöisiin viestimiin, joihin pääsisi moni ihminen käsiksi, eli esimerkiksi internetin, vaikka se tehtä olisi kuin helppoa, ja vaikka kynnys tuottamisen olisi matala ja muuta. Kaikki ei kiinnosta laittaa niitä sinne, ei halua nähdä vaivaa, ne ei näe sen, sitä tarkoituksen mukaista tai puuttuu teknisiä taitoja, tai jotain muuta. Eli ei, ei sitä varmaan ihan kaikki tuota, mutta periaatteessa esimerkiksi Suomessa ajatellaan. Länsimaissa, niin se saattaa olla niin, että kaikille se on pian mahdollista ainakin. Eli siihen ei ole estettä. Ää, puran vie, tässä on vielä asioita näistä kansalaisjournalismin ja kansalaismedian eroista. Ja palaan nyt oikeastaan takaisin sen verran, että voiko kansalaisjournalismia olla olemassakaan. Mutta se on median muuto, jossa journalisti tekee työtä jonkin kansalaisryhmän kanssa. Eli silloin ammattijournalistin mukana tosin... Tämmöinen objektiivisuuden ihanne, joka kuuluu journalismiin, niin putosit pois, jos lähdetään tekemään tällaisen jonkun kansalaisen ryhmän eteen työtä, koska se on silloin auttamatta subjektiivisen. Eli siinä suhteessa ei ole samanlaista journalismia kuitenkaan kuin tämmöinen ää, uutisjournalismi tai joku muu. Kansalaisjournalismia tehdään huomattomasti vähemmän kuin tämmöistä kansalaismediaa, ja se representoi todella usein tällaisia samanlaisia keinoja ja käyttää hyväksi samanlaisia ohjeita ja sääntöjä kuin valtamedioissa käyttäen. Esimerkiksi jos tehdään jotain lehteä, niin sitä pyritään toimittamaan hyvin samalla tavalla kuin ihan tämmöistä sanomalehteä tai jotain muuta. Ja se on sisällöltään usein tasalaatuisempaa ja ehkä hieman korkealaatuisempaa kuin tämmöinen ihan kansalaismedia, koska silloin on se ammattitoimittaja mukana, niin se pystyy myös ohjaamaan sitä, mutta toisaalta sieltä myös poistuu tämmöinen ihan vapaan sanan muoto, koska sitä joku ylhäältäpäin ohjaa ja arvostelee ja, ja, ja antaa palautetta niistä jutuista ja korjaa ja muuta. Ja tämmöistä kansalaisjournalismia ei aina myöskään sitten tehdä ihan tietenkään, että se olisi vain jonkun mediatalon hyvä, hyvyttää lähettämä toimittaja jonnekin, vaan siellä usein on... Kaupallisia, markkinoinnillisia tai jotain muita tavoitteita, mediakasvatuksellisia taustalla. Mutta toisaalta onko se niin kauheasti väliä, jos tämmöinen kansalaisjournalismi kuitenkin parantaa jonkun yhteisön esimerkiksi tilaa tai, tai antaa jollekin kansalaisryhmälle sanan ja lisää, puuttuu tämmöisen demokratiavajeeseen tai jotain muuta. Niin jos se tavoite sitten onkin siellä kaupallinen, niin mm, onko se sitten se suurin synti. Mun mielestä ei. Kansalaismediaa taas on periaatteessa kaikki sisällöt, joita kuka tahansa julkaisee tai lähettää jonnekin. Voidaan ajatella, että kaikki keskustelupalstat, kaikki blogit, kaikki muut, ne on kansalaismediaa. Ne ei ole kansalaisjournalismia, vaikka ne käsitteet sekoitetaan hirmuuseen. Eli blogeistakin puhutaan kansalaisjournalismina, niin se on mun mielestä väärä termi siihen. Se on kansalaismediaa. Kansalaismedia on omaehtoista yksilön tätä yhteisön tarpeesta lähtevää julkaisutoimintaa. Eli jos joku ihminen haluaa tehdä elämästään esimerkiksi julkisia ja pitää blogi, niin hän sen tekee. Tai jos hän haluaa ajaa jotain asiaa jollakin julkaisemalla valokuvia tai perustaa yhteisön, niin hän toimii kansalaismediassa. Kansalaismedia on olemassa nykyään valtavasti. Internet mahdollistaa sisällön tuottamisen ja sisältö on hyvin monitasoista. Nyt tuohon, mihin mä alus viittasin, että heikko sisältö merkitsee media viittaa just tähän sit kansalaisyhteisiskunnan käsitteeseen, että, että jos meillä on valtava määrä olemassa kansalaismediaa, mutta se sisältö on täysin tyhjää, eli siellä kerrotaan miten jollakin on ollut syntymäpäivät ja kerrotaan miten kissa kiipes puuhun ja muuta, niin se. Tavallaan muuttuu kansalaisyhteiskunnan kannalta merkityksemättömäksi, ja samalla se vie pohjaa niiltä ja kansalaismedian tai yhteisömedian jutuilta, missä pyritään muuttamaan jotain asiaa tai vaikuttamaan kunnallispolitiikkaan tai johonkin muuhun, koska se ei ole uskottavaa. Huono sisältö vie siltä hyvältäkin sisältöllä paljon uskottavuutta, Mutta voidaan samalla myös pohtia, että kuka määrittelee sen merkityksen, jos se on niille tekijöille hyvin merkityksellistä, että ne pääsee julkaisemaan sitä ja tehdä vaikka tämmöistä jonkun alueen, kaupungin alueen omaa lehteä ja ne jutut käsittelee sitä eikä niillä pyritäkään mihinkään muuhun. Mutta se on tärkeä paikka pelkästään tekijöille, niin onhan se silloin jo jollain tasolla merkityksellistä. Yhteiskunnallisesti ei, demokratiavajan kannalta ei, tekijöilleen kyllä. Mutta samaan aikaan voidaan myös miettiä, että miten, ja mun mielestä olisi tarpeenkin miettiä, että miten pystyttäisiin tuomaan sana sieltä kansalaismediasta päättäviin elimiin asti, mitä ne sitten ikinä missäkin on. Ja silloin pitää pohtia, että kuka kuluttaa sitä mediaa, kuka on kohderyhmä, kun lähdetään tekemään, ketä halutaan tavoittaa, kuinka moni sitä kuluttaa, miten ihmiset löytää sen sisällön, kuka ketkä sitä tuottaa. Silloin toki merkitystä hirmuisesti myös, että jos minä pitäisin esimerkiksi Erkki Tuomiojan blogi tavallaan kansalaismediana ja siitä valtamediat usein käy kopioimassa sieltä sisältöjä tai hakemassa. Tämmöinen korkea status tuo toki uskottavuutta siihen omaankin tuotokseen, missä julkaisee, että miten ihmiset saavuttaa sen sisällön, miten nämä päättävät elimet saavuttaa sen. Ja sitten sisällön tavoite ja uskottavuus ja sitten kannattaisi mun mielestä, että jos se on tavoitteellista, niin tehdä hyvin läpinäkyvää esimerkiksi, että sillä tavoitellaan jotain muutosta esimerkiksi kunnallisen politiikkaan, sillä halutaan kaataa hallitus tai jotain muuta, niin se kannattaisi tehdä läpinäkyväksi. Silloin se olisi jo uskottavampaa. Kuinka moni kuluttaa ja kuka ketkä kuluttaa sitä, niin ne on oleellisia kysymyksiä esimerkiksi, nyt viittaan internettiin tai miksei kaikkeen muuhunkin mediaan, niin Uskottavuut tuo se, että sillä on paljon lukijoita, paljon katsojia paljon jotain muuta. Jos sitä ei kukaan käy katsomaan, niin se tahtoo olla, että sitä ei oikein uskotakaan. Ikävä kyllä se on niin. Mutta toisaalta voidaan samaan aikaan pohtia, että jos pidät vaikka blogia ja sillä on vain kolme lukijaa ja ne on Barack Obama, vaikka Ban muun ja, ja, ja Putin ja sun blogis käsittelee ihmisoikeusasioita ja nämä kolme ihmistä pitää sua uskottavana lähteenä ja että sulla on hyviä ideoja ja ne, he reagoi siihen, niin silloin sulla on myös hyvä mahdollisuus tehdä vaikuttavaa kansalaismediaa ja merkityksellistä kansalaismediaa. Ja nämä kaikki asiat oikeastaan yhdessä määrittelee sen laajemman merkityksellisen ja sen yhteiskunnallisen merkityksen ja tämmöisen kansalaisyhteiskunnan kuntaan liittyvän merkityksen. Et jos tehdään tämmöistä on täysin tekijälähtöistä yhteisömediaa, kansalaismediaa, niin sille se tavallaan on merkityksetöntä mediaa kaikille muille, paitsi tekijöille. Ja tämän yli mun mielestä pitäisi pyrkiä astumaan yhä enemmän, koska se ei tavallaan johda loppujen lopuksi mihinkään muutokseen, eikä juurikaan lisää mitään demokratiavajeita. Yhteisömedialla, mihin mä en ole kauheasti muuta kuin ihan viitannut tässä, niin on joka tapauksessa mun mielestä enemmän merkitystä kuin jollain yksityisellä blogilla, koska siinä on aina enemmän ihmisiä mukana tekemässä ja vaikuttamassa, niin se on jo sen takia silloin se on merkityksellisempää. Yhteisömedia voidaan mun mielestä määritellä ihan samalla tavalla kansalaismediaksi tai kansalaisjournaliseksi, miksi siitä kontekstista riippuen, missä se toimii, eli onko siellä ammattitoimittajan mukana lähinnä riippuen siitä. Ja tässä on mun mielestä nyt iso ero. Mikä pitäisi ottaa huomioon, niin yhteisömedia on mun mielestä, pitäisi olla yhteisön tuottamaan. Ja se tarkoittaa sitä, että, että ei ole vain yhteisöä, jossa jokainen toimii yksin ja tuottaa jotain sisältöjä, esimerkiksi yhteinen julkaisukanava, vaan että se yhteisömedia myös tuottaisi sitä yhdessä. Ja yhteisöjä on monenlaisia. On tämmöisiä intressiyhteisöjä, jotka ajaa jotain omaa asiaansa, on kiinnostuneita samasta asiasta on uskonnollisia yhteisöjä ja niin poispäin. Ja usein tämmöiset yhteisömediatkin tuottaa sille omalle yhteisölleen sitä sisältöä, mutta siinäkin voisi mun mielestä pohtia, että kun lähdetään tekemään tämmöistä yhteisömediaa, niin vaikka se on tärkeä sille yhteisölle, niin jos se haluaa astua sen rajan yli, niin mitä sen pitäisi tehdä? Miten se voisi tavoittaa joitakin muitakin ihmisiä muuttua tärkeäksi ja, ja lisätä esimerkiksi näiden ihmisten hyvinvointia tai välittää heidän tärkeä sanomaansa jollekin muullekin. Ja mä oon tehnyt tämmöisen yhden kokeilun yhteismedian parissa, opin niin diakin, tämmöisen kryptoradion. Ja tää, niin kuin, äh, meillä oli, mä tein kahden kaverin kanssa sen, ja tavoitteena oli oikeastaan hiukan muuttaa tämmöistä, tai paljonkin muuttaa tämmöistä tuottaja Että Et jos ajatellaan niin Vasemmalla puolella tai oikealla puolella, kumpi päin nyt katsoakin, mutta kuitenkin toimissa on tuo kanava suurempana, niin tämmöinen perinteinen media, jossa on toimitustoimittajat tuolla sisällä, jotka hallitsee sitä kanavaa ja lähettää sieltä kanavaa pitkin yleisölle jotakin. Yleisö ei pääse siihen vaikuttamaan, eikä ole missään vuorovaikutuksessa juurikaan tuon toimituksen ja toimittajan kanssa. Öö, me sitten tässä kryptoradiossa, joka oli tämmöinen kahden viikon kokeilu, nettiradio. Ja sen kohdeyleisönä ja yhteisönä oli suomalaiset korkeakouluopiskelijat, joka on hirmu suuri, yli sadan tuhannen ihmisen tämmöinen intressiyhteisö. Niin me pyrittiin muuttamaan se niin, että koko, koko tällä yhteisöllä olisi mahdollisuus vaikuttaa siihen sisältöön. Jokainen pääsisi tekemään sinne, kynnys olisi matala, me annettaisiin koulutus ja sen takia tämä pallo siinä on suurempi. Ja toimituksen tai toimittajan sijasta siellä sisällä onkin se yhteisö, ja se yhteisö on toimitus, toimittaja ja, ja kuuntelijat. Ja joka tapauksessa, vaikka sä olisit vain kuuntelija, niin sulla olisi ainakin hyvä mahdollisuus, että kun sä ärsyt nyt, että ohjelma on huonoa, tai sä haluaisit kuulla jotain muuta, niin sulla olisi joku kanava takaisinpäin, mitä pitkin sä pääsisit vaikuttamaan sen kanavasisältöön. Sä pääsisit myös tekemään ohjelmia, jos sua kiinnostaa. Ja oikeastaan tämmöisen perinteisen kuluttajan rooliin jäisi sitten yhteisön ulkopuolelta tulevat Ihmiset. Ja koska tässä on kysymyksessä niin suuri intressiyhteisö, jolla on yhteiskunnallisestakin merkitystä, niin, niin toki e, toiveissa oli silloin jo, että silloin olisi jotain muutakin merkitystä kuin ainoastaan sille yhteisölle itselleen. Tämä meni ihan hyvin tämä kokeilu. Me saatiin tiedotuskampanja tiedotuskampanjalla suurin piirtein 61. 5-63 tekijää tekemään siitä yhteisöstä, joista noin 80 oli ensikertalaisia. Ja me koulutettiin ne tekemään siihen, sitä kanavaa ja kaksi viikkoa tehtiin ohjelmaa sitten suoraan lähetystä. Mutta ää, me oltiin lopuksi ei onnistuttu siinä, että sieltä olisi sieltä Niin kuin tämän tekijäyhteisön, tämän 63 ihmisen ulkopuolelta hirveästi haluttu vaikuttaa. Muutama ohjelma me saatiin sähköisesti, me lähetettiin ja muutamiin mielipiteitä, mutta ei juurikaan sellaista vuorovaikutusta syntynyt, joka johtuu nyt jälkeenpäin ajatellen siitä, että meillä ei ollut kunnon kanavia takaisinpäin. Ja siinä kävi tämmöisellä yhteisön media yleensäkin, eli kun meillä oli 63 ihmistä, jotka teki kohtuu tiiviisti töitä juhli yhdessä. Ja ja piti hauskaa ja muuta yhdessä se koulutti toisia, niin jutut rupesi kääntyä väkisin sisäänpäin. Eli tämä 100 000 yli 100 000 potentiaalisen yhteisöjäsenen ryhmä kutistui kahdessa viikossa tavallaan siihen 60. Ja sitten, jos ajatellaan vielä pidemmältä, kun tämä tämmöinen määräaikainen kokeilu, niin se toimi vielä. Mutta sen jälkeen, jos ajatellaan vielä pidemmän, niin Niin tavallaan olisi supistunut entisestään siitä, joku olisi jäänyt pois, jota ei olisi kiinnostanutka tehdä, jolla ei olisi ollut aikaa, niin kuin se on supistunut ja ne radio-ohjelmatkin rupeavat käsittelemään sen yhteisö sisäisiä asioita tavallaan, niin, niin sinne ei kukaan haluakaan mukaan sitten enää myöhemmin. Ja tämän vuoksi se olisi aikaa myöhemmin kuollut pois siinä myös. Ja Tämä johtaa siihen, että olen pohtinut sitä, että miten tämmöinen yhteisömedia ja kansala, tai oikeastaan yhteisömedia pystyisi toimimaan ja miten se yhä useampi pääsisi mukaan siihen ja miten se voisi pyöriä pysyvästi. Ja se vaatii sen, että mahdollisimman moni pääsee osallistumaan siihen ja että myös yhteisön ulkopuolelta siihen pääsee mukaan, jos kiinnostus herää. Sen merkityksellisempi siitä tulee tämmöisen yhteiskunnallisen vaikuttamisen kannalta. Sitten mä väitän, että kansalaismedian kannattaisi luopua jäljittelemästä journalismia ja valtamedia-esitysmuotoja, ja koska ihmiset on tottunut katsoa tämmöistä ammattilaisten tuottamaa sisältöä, ja jos sitä lähdetään jäljittelemään, niin hävitään lähes tulkoon aina ja väkisin. Vaikka se olisi sisällöllisesti vahvaa, niin kun se esitysmuoto on heikompi, niin se vie siltä uskottavuutta kannattaisi pyrkiä ennemmin vuorovaikutukseen, tasa-arvon ja demokratian siinä yhteisösisälisiin tuottamisessa, että sitä ei kukaan johda, niin silloin voitaisiin luoda jotain suuria merkityksiä sisältöjä. Ja se liittyy siihen myös, että sen sisällön oltava uskottavaa, niin se ei voi olla uskottavaa, jos matkitaan näitä, tai no voi olla, mutta ei se on vaikeampaa, jos matkitaan näitä valtamedian esitysmuotoja. Ja loppujen lopuksi mä oon mieltä, että se sisältö ratkaisee myös kulutuksia ja sitä myötä sen yhteiskunnallisen merkityksen. Eli jos mä ajattelen, millaista kansalaismediaa mä itse kulutan tällä hetkellä tai millaisia projekteja mä oon suunnittelemassa tällä hetkellä, niin ne pyrkii ensinnäkin lähteä alhaalta ylöspäin. Että annetaan mahdollisuuksia, pyritään tekemään sellaisia kanavia, jotka vien niille päättäville tasoille. Ja sitten sen lisäksi, että niistä tapahtuu mahdollisimman usein. Että jos meillä on joku viikkojulkaisu, mihin tulee hyvin vähän sisältöä, niin mä hyvin nopeasti lopetan se seuraamisen. Et, et, et, et, kyllä se mun mielestä pitäisi elää nopeammin tämmöisen kansalaismedian. Ja tämä on johtanut siihen, että mä miettisin, mitä viivaa alle jää, ja sinne jää tämmöinen nykyinen sosiaalinen media, jossa pyritään nimenomaan vuorovaikutukseen ja... ja, ja Siihen, että moni ihminen pääsee osallistumaan ja toivotaankin sitä, että moni ihminen esimerkiksi tuottaa ja muokkaa toisten sisältöä ja muita. Näin me saavutetaan jotain suurempaa ja tässä mä näen paljon enemmän mahdollisuuksia sen sosiaalisen median hyödyntämisessä kansalaismedian parissa kuin, kuin jotain uhkia tai jotain muuta. Et mun mielestä sinne suuntaan pitäisi mennä. Ja siksi mä väitän, että kansalaisia ja yhteisömedian kannattaisi luopua siitä perusajatuksesta, että ne välittää jotain juttuja, ja aloittaa välittämään ihmisiä. Silmä tarkoitan sitä, että pyrkii tekemään semmoisilla näitä juttuja, missä saadaan sykettä siitä, että tuotetaan jotain ja saadaan siihen ihmiset osallistumaan ja tuottamaan lisää sinne keskustelemaan, lähettämään omi mielipiteen. Tältä voin saada myös paljon tuottajia ja paljon massaa siihen taakse, joka tarkoittaa sitä, että, että siitä tulee merkityksellisempää, ja sillä rupeaa tapahtumaan ja se vetää koko ajan puoleensa. Nimenomaan kun puhutaan internetistä, niin semmoiset sivut myös esimerkiksi jossain Google Haus ja muissa nousee hirmu ylös, jos tapahtuu paljon. Ja kiinnostavimmat jutut syntyy vuorovaikutuksen tuotteena. Mutta näissä asioissa pitää miettiä sitä, että niin, mitä nämä muodot on ja muuta. Ja sen takia mun mielestä tämmöisten kansalais- ja kun niitä lähdetään tekemään, niin kannattaisi jo alusta asti nimenomaan luopua jäljittelemästi suoraan niitä valtamediamuotoja. Ja olla luovempi yhdistellä asioita, tehdä samaan aikaan montaa ja mahdollistaa nimenomaan vuorovaikutus. Et mä en ymmärrä, miksi haaveillaan vaikka omasta kansalaismedia-tv-kanavasta, joka ei mahdollista juurikaan mitään vuorovaikutusta. Väline on kankee hidas ja muuta, niin miksi, miksi niin kaivataan semmoista välinet sinne, missä kuitenkin halutaan tehdä sisältöä niin, että se oma sana saataisiin kuuluviin, kun siihen on olemassa paljon parempikin välineitä. Ja mun mielestä tämmöisiin projekteihin kannattaisi, vaikka olisi tehtäisi kansalaista tai yhteisjournalismia, jossa olisi se journalisti ohjaamassa sitä sisällön tekemistä, niin silti kannattaisi edelleen luopua näistä jäljittelemästä suoraan niitä valtamedian keinoin ja ottaa sinne mukaan joku tämmöinen ihminen, joka ymmärtää paljon yhteistä, yhteisöjen rakentamisesta, sosiaalisesta mediasta ja osaa niin kuin, välittää ihmisiä sinne, esimerkiksi jos tehtäisiin joku nettiprojekti tähän ympärillä kokonaan, niin, os, niin ymmärtäisi sen internetin logikan, että miten sinne saadaan ohjattua ihmisiä, miten sinne saadaan elämää. Tässä on toki paljon haasteita tällaisessakin tavassa toimia. Globaalilla tasolla internet on harvojen etuoikeus. Suomessa käytännössä nyt jokainen pääsee internettiin, jos sitä haluaa, mutta että siellä on paljon teknisiä edelleen tämmöisiä osaamiseen liittyviä esteitä ja pelkoja ja muita, jotka estää toimimasta siellä. Sosiaalinen media on uutta, vaikka siitä on puhuttu jo jonkun aikaa, mutta ihmiset liittää siihen semmoisia irronationaalisiakin pelkoja ja muuta, mitä siellä voi tapahtua, ja siihen nimenomaan siihen sosia sosiaalisuuteen ja vuorovaikutukseen. Kaikki ihmiset eivät edes halua sitä, ja siihen ei voida pakottaa. Jotkut ihmiset ei halua, että niiden tuottamaan sisältöön kajotaan tai sitä kommentoidaan. Ää, mut et, Joka tapauksessa mä näkisin silti paljon enemmän mahdollisuuksia, kun puhutaan kansalaisyhteiskunnasta, niin tämmöisessä sosiaalisessa mediassa ja tämmöisessä ihmisten kohtaamisessa ja muussa. Niistä syntyy jotain hyvää, paljon parempaa kuin silvaa, että tuotetaan jotain juttuja. Kiitoksia.